Привіт! Вітаю на голосі! З вами Ярослав Макеїв, автор і диктор цього каналу. Зараз ви почуєте достатньо відоме, але при цьому дуже цікаве оповідання, яке, сподіваюся, не залишить вас байдужим. І ви обов'язково напишете про це в коментарях. Я вам дуже вдячний і нагадую, що якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. Так ви не пропустите вихід нових творів. Дякую! Приємного прослуховування! Ерл Стенлі Гарнер. Справа про сварливого свідка Був ранок, і Тінь Гір усе ще лежала на вулицях міста. Коли потужна сирена відчайдушно завила на даху комерційної компанії Джепсона. Пожежа могла статися будь-якої миті, тому співробітники фірми, які сиділи за сніданком, поспішно підвелися за столів. Ті, хто голився, швидко стерли піну з обличчя, а щойно прокинувшись у паніці, натягли одяг. Усі вискочили на вулицю, намагаючись зрозуміти, звідки валує дим. Але диму не було. Сирена продовжувала вити, і співробітники фірми потягнулися вулицями, як мурахи зі схвильованого мурашника. Усі прямували до комерційної компанії Джепсона. Там вони дізналися, що хтось зламав головний сейф компанії. На дверцях сейфа виднілася рвана дірка, випалена ацетиленовим пальником. Було якраз 15-те число. Напередодні, як це зазвичай відбувалося двічі на місяць, із Національного банку Айвенго привезли зарплатню. Саме її і вкрали. Співробітники мовчки переглядалися. Френк Бернал, керівник шахти компанії, тримав Джепсон Сіті в залізній руці. Прибувши на місце події, він одразу зайнявся розслідуванням. Уся відповідальність лежала на ньому, і те, що він виявив, викликало тривогу. У задньому приміщенні на підлозі, п'яно захропівши, валявся нічний сторож Том Менсон. Спеціальна сигналізація, встановлена шість місяців тому, була виведена з ладу за допомогою хитромудрої електричної схеми. Судячи з її складності, було зрозуміло, що один з грабіжників добре розбирався в електротехніці Ральф Незбіт, головний бухгалтер компанії, багатозначно мовчав Рік тому, коли Френка Бернала призначили керівником, Незбіт попереджав його, що головний сейф компанії застарів Вступивши на посаду, Бернал усіляко намагався показати себе розумним господарем він вирішив уникнути величезних витрат на демонтаж старого сейфа, придбання та встановлення нового. Натомість придбав сучасну систему сигналізації та найняв спеціального охоронця. А тепер із сейфа викрали 100 тисяч доларів, і Френку Берналу довелося доповісти про це до Центрального офісу компанії в Чикаго. А там уже лежала злощасна доповідна записка про застарілий сейф – яку свого часу туди надіслав Ральф Незбіт. Перрі Мейсон, знаменитий адвокат, їхав за кермом автомобіля гірською дорогою в районі Джепсон-Сіті. Він давно планував вирушити сюди на риболовлю, однак через судове засідання, яке затягнулося до півночі, не зміг виїхати раніше. А ось зараз, о 8.30 ранку, він мчав на машині на максимально дозволеній швидкості. Уся рибальська екіпіровка, вудка, гумові чоботи і наживка лежала в багажнику. Адвокат усе ще був у костюмі, в якому виступав у суді. Провівши всю ніч за кермом, він уже про прохолодне повітря порослих соснами гірських вершин. Коли машина вискочила із-за повороту гірської дороги, яскраве червоне світло засліпило втомлені за ніч очі водія. Знак із написом «Стоп!» Поліція перегородив дорогу. Двоє похмурих чоловіків із гвинтівками в руках і срібними зірками шерифів на сорочках стояли, розставивши ноги по обидва боки знака. Третім був мотоцикліст у поліцейській формі. Мейсон на силу зупинив машину. Чоловік зі значком заступника шерифа підійшов до нього. «Придявіть водійське посвідчення, будь ласка», – попросив він, пояснивши, що в Джепсон-Сіті сталося велике пограбування. «Що ви кажете?» – здивувався Мейсон. «Я проїжджав через Джепсон-Сіті годину тому, і там, здається, усе було спокійно». «А де ви перебували з того часу?» – поцікавився шериф. «Зупинявся на станції техобслуговування, а потім снідав у ресторані», – відповів адвокат. «Пред'явіть водійське посвідчення», – повторив поліцейський. Мейсон підкорився. Заступник шерифа вже майже збирався повернути Пері Мейсону документ, але раптом знову уважно на нього глянув. «Оце так!» – вигукнув він. «Відомий адвокат!» «Не такий вже й відомий», – поблажливо пояснив Мейсон. «Хоча я дійсно адвокат, і іноді доволі успішно захищаю громадян, обвинувачених у злочинах». «Що ви робите в нашій місцевості?» – поцікавився поліцейський. «Хочу порибалити». Поліцейський підозріло оглянув його. «А чому ви так одягнені?» «Тому», – з усмішкою терпляче відповів Мейсон, – «що я ще не ловлю рибу». «Але ж ви сказали, що їдете на риболовлю». «Наприклад, цієї ночі я збираюся поспати», – сказав Мейсон. «То що, на вашу думку, я вже мав бути в піжамі?» Заступник шерифа ніякого насупився. Поліцейський на мотоциклі, розсміявшись, жестом дозволив Мейсону їхати. Заступник шерифа провів поглядом автомобіль, що від'їжджав, тут щось явно не так, пробурмотів він. Я нічого не зрозумів з його відповідей. Все гаразд, заперечив мотоцикліст. Але ця зустріч із адвокатом не йшла йому з голови, тому, коли репортер з місцевої газети запитав у заступника шерифа, чи немає чогось цікавого для публікації, той відповів ствердно. Ось чому особистий секретар Пері Мейсена. Делла Стріт дуже скоро з подивом прочитала в столичних газетах, що відомий адвокат Перрі Мейсон за чутками був найнятий для представлення в суді особи чи осіб, які пограбували сейф комерційної компанії Джепсона. Очевидно, що Мейсона найняли ще до арешту його клієнта. Коли наступного дня Перрі Мейсон зателефонував між міським зв'язком до свого офісу, Делла сказала – «Я думала, ви вирушили в гору відпочивати. Так і є. А що сталося?» – здивовано запитав її шеф. «У газетах пишуть, що ви представляєте в суді грабіжників комерційної компанії Джепсона». «Вперше про це чую», – відповів Мейсон. «Я проїхав Джепсон-Сіті ще до пограбування. Потім зупинився поснідати, а в дорозі мене затримав поліцейський кордон». «Виявляється, одному завзятому заступнику шерифа здалося, що цього достатньо, аби звинуватити мене в непрямій співучасті у злочині». «До речі», – продовжила Деластріт, – «вони схопили підозрюваного на ім'я Гарві Л. Корбін. Схоже, проти нього висунули досить вагомі звинувачення. Натікають на якісь загадкові докази, які будуть розкриті лише в суді». «То це вінський злочин?» – запитав Мейсон. «Так вважає поліція». Ця людина вже притягувалася до суду. Коли його роботодавці в Джепсон-Сіті дізналися про це, йому запропонували забратися з міста. Це було ввечері, якраз перед пограбуванням. «Не може бути», – здивувався Мейсон. Справа в тому, що в Джепсон-Сіті одна велика компанія володіє всіма будинками в місті. Вона здає їх в оренду своїм співробітникам. Наскільки мені відомо, дружині Корбіна та його дочці дозволили залишитися в місті, поки він не знайде нове місце. Але від самого Корбіна вимагали, щоб він негайно залишив місто. Сподіваюся, вас не цікавить ця справа? Ані трохи, – спокійно відповів Мейсон. Хіба що на зворотньому шляху, проїжджаючи через Джепсон-Сіті, я все ж зупинюся, щоб послухати місцеві плітки. Тільки не це, – попередила Дела. Цей Корбін типовий невдаха а ви самі знаєте свою слабкість до невдах». Інтонація її голосу здалася перепідозрілою. «Дело, мені здалося. Чи в тебе вже були прохачі?» «Чесно кажучи, так», – відповіла особистий секретар-адвоката. «Місіс Корбін прочитала в газетах, що ви будете представляти її чоловіка в суді, і була в захваті. Здається, вона впевнена, що її чоловіка просто підставили. Вона не згадувала про його злочини минуле». Казала, що все ще любить його і не збирається покидати. «Отже, ти розмовляла з нею», – перепитав Мейсон. «Кілька разів. Але я намагалася діяти обережно. Сказала їй, що, скоріш за все, це просто газетні плітки. Розумієте, шефе, у поліції впевнені, що це зробив Корбін. Як речовий доказ, вони вилучили у його дружини якісь гроші. Ці гроші виявилися вкраденими із сейфа. І в неї не залишилося ні цента» поцікавився адвокат, ані цента. Корбін залишив їй 40 доларів, а поліція забрала їх як речовий доказ. «Я негайно виїжджаю», – рішуче сказав шеф. «Скажи їй, що я буду завтра». «Так я й думала», – засмутилася Делла Стріт. «Навіщо ви тільки подзвонили? Чому б вам не залишитися там зі своїми рибами? Як шкода, що ваше ім'я знову замиготіла в усіх газетах». Мейсон весело розсміявся і поклав слухавку. Пол Дрейк, керівник приватного детективного агентства, увійшов до офісу Мейсона. «Ти в халепі, Перрі!» – оголосив він, сідаючи у велике крісло. «У чому справа?» – спокійно запитав адвокат. «Тобі нічого не вдалося роздобути?» «Роздобути вдалося, але навряд чи тобі це сподобається, Перрі. Твій клієнт винний», – відповів Дрейк. «І що далі?» запитав Мейсон. Гроші, які він залишив своїй дружині, виявилися вкраденими із сейфа компанії. Звідки відомо, що це саме вкрадені гроші? поцікавився Мейсон. Дрейк витягнув з кишені записник. Ось як усе виглядає. Управляючий компаній володіє всім містом. Там немає жодної приватної власності. Компанія Джепсона контролює все. Невже немає жодної дрібної приватної компанії? запитав Мейсон. Дрейк похитав головою. «Ні. Хіба що вважати приватною компанією сміттєвоза. Старий дивак на ім'я Джордж Еді живе за п'ять миль вниз по каньйону. У нього є свинарник, і він збирає в місті сміття. Кажуть, він досі зберігає той самий перший долар, який заробив. Сміттяр закопує зароблені гроші в землю в банках, тому що найближчий банк знаходиться в Айвенго-Сіті. До речі, і про пограбування». Адже грабіжники, щоб зламати сейф, повинні були привезти з собою ацетиленові балони. Вони взяли все необхідне прямо зі складу компанії, відповів Дрейк. І тут же додав. Сторож Менсон любив пропустити пляшку віскі десь близько півночі. Каже, що це найкращий засіб від сонливості. Звичайно, це заборонено, і ніхто не мав би знати про його звичку. Але хтось був добре обізнаний. У війські сторожа підмішали снодійне. Том прийняв свою звичайну дозу і в результаті міцно заснув. «Які є докази провини Корбіна?» – запитав Мейсон. Він уже був одного разу засуджений за крадіжку. У компанії діє правило – не брати на роботу нікого з кримінальним минулим. Корбін приховав свою судимість і був прийнятий. Управляючий Френк Бернал дізнався про це, викликав Корбіна близько восьмої вечора того дня – коли сталося пограбування, і наказав йому забиратися з міста. Управляючий дозволив, щоб дружина і донька Корбіна залишилися в будинку, поки той не знайде роботу в іншому місті. Вранці Корбін виїхав з міста, залишивши дружині гроші. З'ясувалося, що ці гроші були викрадені з сейфа. «Чому вони так вирішили?» – запитав адвокат. «Не знаю», – чесно відповів Дрейк. «Містер Бернал зовсім непростий». Він, здається, може довести, що гроші Корбіна були викрадені з сейфа. Помовчувши, детектив продовжив. Як я вже казав, найближчий банк знаходиться в Вайвенго сіті Компанія виплачує співробітникам зарплатню двічі на місяць готівкою. Головний бухгалтер Ральф Незбіт нещодавно пропонував встановити новий сейф. Бернол відмовився, пославшись на великі витрати. А тепер компанія викликає Бернала і Незбіта до головного офісу в Чикаго для звіту. Ходять чутки, що управляючого можуть навіть звільнити, а на його місце призначити нинішнього головного бухгалтера Незбіта. Декілька директорів незадоволені Берналом і можуть використати цей випадок. Вони відкопали доповідну записку Незбіта про те, що сейф застарів. Свого часу Бернал проігнорував її. Голова детективного агентства, зітхнувши, запитав, «На який день призначено суд, Пері?» «Попередні слухання розпочнуться в п'ятницю, вранці. Там з'ясується, що в них є проти Корбіна». «Вони готують тобі пастку», – попередив Пол Дрейк. «Будь готовий, Пері». Окружний прокурор щось задумав, якийсь сюрприз, щоб загнати тебе в глухий кут. Незважаючи на тривалий досвід роботи в ролі обвинувача, Вернон Флешер, прокурор округу Айвенго, був трохи нервовим. Пері Мейсон був серйозним суперником, проте наявність прихованих козирів заспокоювала прокурора. Суддя Гесвел, відчуваючи на собі зацікавлені погляди присутніх, тримався трохи надмірно офіційно, проте суворо дотримувався всіх судових формальностей. Однак особливо дратували адвоката Пері Мейсона глядачі – він відчував, що вони дивляться на нього не як на захисника інтересів свого клієнта, а бачать у ньому якогось чарівника, здатного творити дива. Пограбування сейфа шокувало громадськість, усе свідчило про тверде бажання покарати злочинця, незважаючи на будь які юридичні хитрощі Мейсона. Вернон Флешер зовсім не збирався тримати свій сюрприз до запамрочливого фіналу. Він викликав його на самому початку розгляду справи. Викликаний як свідок, керівник шахти компанії Френк Бернал описав розташування сейфа, упізнав його на фотографіях і здригнувся, коли окружний прокурор раптом запитав. «Ви згодні з тим, що сейф застарів?» «Так, сер, тихо сказав Бернал. «Вам вказував на цей факт один із ваших співробітників, містер Ральф Незбіт». «Так, сер. «І які заходи ви вжили?» «Ви, здається, допитуєте власного свідка», – здивовано запитав Мейсон. «Після його відповіді на моє запитання ви зрозумієте, в чому справа», – насупившись кинув прокурор. «Можете відповідати на запитання», – сказав адвокат свідкові. Бернелл зручно вмостився в кріслі. «Щоб уникнути витрат на демонтаж старого сейфа та встановлення нового», я вжив заходів для підвищення безпеки наявного сейфа. І які це були заходи? Я найняв нічного сторожа. Установив найкращу систему сигналізації з тих, що є у продажу, і домовився з керівництвом Національного банку Айвенго, де ми отримуємо зарплатню, щоб вони переписували номери всіх 20-доларових банкнот у кожній виданій сумі. Адвокат раптом випрямився. Прокурор кинув на нього злорадний погляд. «Ви хочете сказати суду містере Бернал» – промовив він самовдоволено – «що вам відомі номери банкноти з тієї суми, яка була доставлена 15-го числа?» «Так, сер. Звісно, не всіх банкнот, як ви розумієте. Це зайняло б занадто багато часу. Але в мене є номери всіх 20-доларових купюр», – відповів керівник. «І хто записав ці номери?» – запитав прокурор. «Національний банк Айвенго». «І ви маєте при собі список цих номерів?» «Так, сер. Бернелл пред'явив список. «Мені здається, – сказав він, холодно глянувши на бухгалтера Незбіта, – що ці заходи безпеки обійшлися нам значно дешевше, ніж купівля нового сейфа. Пропоную долучити цей список до справи як речовий доказ, – сказав прокурор Флешер. «Одну хвилину, – заперечив Мейсон. Я хотів би поставити кілька запитань керівникові – «Ви сказали, що список написаний не вашим почерком, містер Бернел». «Так, сер. «Чи відомо вам, хто його написав?» – запитав Мейсон. «Помічник касира Національного банку Айвенго». «Ну що ж», – втрутився Вернон Флешер. «Якщо ви хочете дотриматися всіх формальностей, ми не заперечуємо. Ви вільні, містер Бернел». «Викликаю, як свідка, помічника касира». Гаррі Рід, помічник касира Національного банку Айвенго, відповідав з точністю машини. Він підтвердив, що список написаний його рукою. Сказав також, що зазначив у ньому номери банкнот, вклав список у конверт, запечатав і відправив разом із грошима до компанії. «Можете допитати, свідка?» – дозволив прокурор. Мейсон уважно вивчив список. «Усі ці номери написані вашим почерком?» – запитав він у Ріді. Помічник сира банку підтвердив. «А ви звіряли ці номери з номерами 20-доларових банкнот?» «Ні, сер. Особисто я цього не робив», – сказав Гаррі Ріді. «Цим займалися два моїх помічники. Один із них звіряв номери банкнот, а інший – номери, які я вказав у списку». «А суми виплат становлять приблизно 100 тисяч доларів вдвічі на місяць?» «Вірно. Відтоді, як містер Бернал став керівником, ми готуємо такі списки». Ми ніколи не сортуємо номери в арифметичному порядку. Сиріні номери просто переписуються. У звичайних випадках нічого іншого не потрібно. У разі пограбування ми можемо переписати номери банкнот в арифметичному порядку. Усі ці номери записані вашим почерком, ще раз уточнив адвокат. Так, сер, підтвердив помічник касира банку. Більше того, зверніть увагу, що внизу.